Стояв дід, у правиці якого була звернена набік паличка, а за кілька кроків скубала травинки, складаючи в пучок пузате засморене дитя. Хлопець пішов по колишній що стала тепер завулком, і по дорозі траплялося йому все більше знайомих облич. Хати тут були ті ж таки, зате Просиновська гора зовсім розмилася водою, сиділа на своєму камені ряба Катька, тільки була вона невимірно старша і грубша. Подивилася на хлопця примруженими очима, і йому здалося, що ті очі клацнули, як фотоапарат, навіки запам'ятавши його обличчя. Та жінка подумалася хлопцеві справжній фотоархів цієї вулиці. Зберігалися там негативи всіх облич, що тут проходили. Його погляд, однак, потягся далі, в кінець вулиці. Перебігала дорогу кішка, Ген віддаля біля дядюків лежав у пелюці чорний пес і шла з порожніми відрами одного Василенчиха. Серце хлопцеві забилося прискорено, втягало його в той отвір вулиці, наче могутнім насосом. Захотілося побігти в цю бліду порожнечу? Ні, ні, подумав він, не варто так перейматися. Ставалося невідома сила піднімає його над землею, на око вибилася непрохана сльоза. Пішов він швидко-швидко, навіки здивувавши рябу Катьку, яка розкаже сьогодні кумасям про дивака, який не йшов по їхній вулиці, а летів, а може й плив. Але в цей момент хлопцеві було байдуже до рябої Катьки. Він і справді летів. Навколо незвично посріблилося повітря, з'явився над головою чорногуз. Били, блестали його крила, летів і не міг перелетіти, Простору вулиці. блиснули гостро шибки колишньої школи. На одній із лавочок біля хвіртки сіла сива, як молоко стара. Ні, йому нема чого аж надто поспішати. Біля Олександри Панасівни притишив ходу і крадькома зеркнув через паркан. У дворі було охайно підметено, аж знати було на землі Віника. Літню ніч уже розібрали, а на столі біля стіни світліла Велика миска з падалицями. яблуні, які колись допомагав садити він, були великі розложисті. Відтя їхнє гнулося від щедрого плоду. Тут, біля цього обістя, він став раптом обережний. Щось густе і світле сколихнулось у його душі, щось підзабути, але сокровенне. Відступив від паркану і вже звідси побачив гору і рідний на ній дім. Серце майже зупинилось у нього в грудях. Стояв закам'янілий, наче постали перед його очима чудовне марево. Сонце падало навкісно і застеляло гору синюватим серпанком. Здалося, мигнула біля дому ясно синя постать. Він, мимоволі, забув за ті десять років, що тут не був. Здалося йому, що повертається зі своїх хлопчачих цілоденних мандрівок і його очікує, як завше, а та, ясна синя, материна постать. Зморений і заболочений, бреде він під гору, і йому солодко і любо стає бачити матір, яка приклала дашком долоню до лоба, і дивиться, виглядає його зі світу широко. Зараз він і справді повертався із того широкого світу. В руках у нього майже порожній чемодан, а в грудях пустеля та суша, Гуляють там безмежні вітри, що назбирав він їх під час своєї багаторічної блуканини. Вже не золототілий юнак брестиме зараз під гору, а втомлений, трохи огрядний чоловік, який зрозумів раптом неперехідну істину. Тільки тоді по-справжньому відчувається втома, коли ось-ось маєш переступити поріг рідна обійстя. Я син марнотравний думалася з правкола йому, але я все-таки повернувся. Він йшов поволі під гору, жарства вилітала з-під підош і котилася долі. Можливо, він надмір поспішає, і в нього надто калатає серце. Важко йому йти. І за духа чавить горло. Спрага висушила йому рота. Сухий язик ледь-ледь провертається, сухі його очі течуть у гору, Майорить там і майорить Ясносиня постать. Щось несхожа вона на матір, думає він, вдивляючись. Іде, однак, і йде. Світ хитається перед очима. Скільки ще потрібно часу, щоб дістатися нарешті на ту гору і щоб промовити тим своїм шарудявим язиком Доброго ранку тобі, мамо. Небо над головою чисте й прозоре, тремтить у ньому яскраво біле кружала єдиної хмари. Стежку, що тече під гору, ледве втоптана, росте довкруг і пахтіє полин, перелітають з куща на кущ коники, десятки дзвінких голосів дзвонять у нього над головою. Він озирається здивовано, кілька жайворонків зависло в синьому небі. Спиняється, щоб перевести подих, хоч ніколи раніше не спинявся, виходячи під цю гору. Вимахував під неї за один раз. Сьогодні він і справді втомлений та спустошений, тому відвертається від дому і дивиться на краєвид. Греблю біля електростанції збудували і підняли воду ще й до його виїзду, але все одно чужа йому ця збільшена штучна вода. Піску є тільки трохи біля острова, і там так густо насипано людських тіл, що, здається, йому звідси пісок рухається і коливається. Очі йому болять дивитися на все це». Він повертається, але вже не бачить ясно синьої постаті біля будинку. Стоїть той безлюдний та байдужий, поблимуючи холодними шибами. Хлопець мимоволі стишує крок, трохи ніяково йому, а трохи боязко туди заходити. Біля скелі сів, витягнув люльку і закурив, щоб погасити цей зрадливий трем рук. Зуби його мимоволі вицокують на монштоку. Дивиться на горби з того боку річки, по краю одного з них приде чоловік із собакою, постаті ці здаються звідси силуетами. Десь далеко гуркотить трактор, дим із люльки наповнює хлопця і помалу заспокоює його. Очі мружаться і стають вузькі, а на вуста вибивається усмішка, кладеться йому перед очі широка синя дорога. Тихо заспівав поруч свіркунець, наче голос випробовував. Жальвонки над головою замовкли, лягла на горби сріблиста тиша, аж чути стало від далекого пляжу тонкі погуки. Вийшла на подвір'я Олександра Панасівна так само висока й худа, як і колись. В руці в неї було порожнє відро. Серце застукало хлопцевих грудях, і він втомлено звівся. Назустріч йому йшла легка юна дівчина в ясно-синьому платі, обличчя їй було трохи сонне а очі голубі. «Добрий день», – сказав він дівчинці. «Ти часом не з цього будинку?» «З цього», – відповіла трохи здивована дівчина. «А вам кого?» «Галину Іванівну», – відказав хлопець, кусаючи губу, щоб не розсміятися. Сестра подивилася на нього холодно. В глибині її очей мигнула темна іскра, але відразу ж згасла. «Вона вдома», – сказала, – і повернулася, щоб іти. Йому не захотілося її затримувати. Сестра його не впізнала. Легкий посвист вирвався йому з буст, і він пішов під той супровід до знайомої віддавен хвіртки. Каштан серед двору стояв незмінний. Незмінний був і малинник. В густому шпориші, що ним обріз двір, стояв столик, а біля нього два старі стільці. На столику, як у Олександрі Панасівни, жовтіла миска з падалицями – Обірвав свист і озирнувся. Сестрина, ясна синя постать, була майже внизу, і він раптом пошкодував, що не признався до неї. Покинув серед двору чемодан і перейшов по стежці до саду ті ж таке кілька фруктових дерев, той такий міцний паркан від лікарень. З одного боку, побачив він у паркані хвіртку, легкий посвіт знову вирвався йому з вуст, повернувся назад до двору біля каштана. Як завжди, висів умивальник та рушник. Хлопець умився, а коли витирався, почув, як заспівали сінечні двері. На порозі стояла повна жінка. Вони дивилися одне на одного, і в обох раптом затремтіли вуста. Добрий день, мамо, сказав хлопець. Галя зукнула легенько. Стояв перед нею майже незнайомий чоловік, яка здалека подоба її сина вгадувалась у ньому. Але це була радше тінь давнього хлопця. Одночас вона непомильно його впізнала. Щось стислось у грудях, а рука спазматично скопилася, заперила Ганку. «Бачу, не пізнала мене мама», – сказав неприродно розсміявшись хлопець. «Це я, птах перелітний. Цей майже незнайомий чоловік, в якому лишилися тільки залишки колишнього її хлопця, Хвилював і дивно страшив Галю. Від нього грубо пахло потом, руки в нього були величезні, важкі і мозолясті, очі глибоко вганялись у череп. Витримати його погляд треба було немалої сили. Він ходив по домі залізними кроками, аж була від того підлога. Здавалося, в їхню тиху забіч вірвалася незнайома сила що має розкидати і зруйнувати весь спокій їхнього існування. А з другого боку це був таки він, її первісток, за яким вона вже й очі проплакала, бо по думки поховала. Дивлячись на нього, Галя дратувалася, жаліла і любила його. Здобув він безцеремонну манеру висловлюватися і майже не випускав із рота люльки. Весь дім відразу заповнився тютюновим димом який немилосердно дер Галі в горлі, але вона не мала сили щось йому зауважити. Було так і тоді, коли вони сиділи на кухні, вона смажила млинці, а він скупо оповідав, кушпелячи чи люльку, про своє життя. Від диму тютюнового і диму від сковороди повітря навколо них зовсім посиніло. Хоч Галя і відчинила вікно, зрештою оповіла йому про своє життя і вона, перш за все, як померла баба, а померла вона відразу по тому, як подався він у світ. «Стара виявилася поганою пророкинею», – сказала Галя. «Все торочила, що не побачу я тебе ніколи». «Мала рацію», – сказав він, напускаючи на обличчя хмару диму. «Їдучи звідси, я таки не думав повертатися». «Хлопче», – вигукнула вражена Галя, – «а про мене ти коли подумав?» «Ти мало ким жити», – безцеремонно зауважив він, – «чоловік і донька. Не міг вибачити мені того шлюбу?» «Та ні». Він почав цокотіти пальцями по столі, імітуючи стук поїзда, розважався так, коли днями вилежував на плацкартній полиці. «Я ніколи тебе не осуджував. Просто я вірю, як би тобі це сказати, в кожного, очевидно, є своє призначення». Мабуть, мені потрібно було облітати півсвіту, щоб повернутися сюди. А як же з наміром не повертатися? Коли в нас у сідниці шила, ми не завжди здатні до розважку. Ми тоді найменше думаємо про інших. Але про тебе я думав. Тоді, коли мені хотілося пуститись у дорогу, а в силу обставин я мав ще сидіти на місці, я думав найбільше про тебе, мама. Дуже втішно. Сказала не без іронії Галя, викладаючи на тарілку готові млинці.